Y hoy comenzamos un nuevo programa que no sé cómo se dirá, pero aquí está. Avui dia 8 de juny del 2012 ens trobem eh, un divendres després de dues setmanes d'injurioses no, respostes a manifestacions per part del, del cos policial espanyol en la qual ens sentim realment oprimits després de detencions com les que es van veure tant a Bunyola com a Ciutat. Uh, per casos de, de, de, de cridaçades en enveusades a, a, a Manacó. Vull començar aquest programa denunciant la policia, la seva actuació i la celebració de del govern que va patrocinar aquesta, tota aquesta actuació que hi ha hagut. I, i real, volia començar dient que és vergonyós que un país com el que es podria demanar Espanya eh, encara hi hagi llistes de, de, de, de blancs per detencions com les que hi ha a Bunyola ja donant de fet que no foren quatre, quatre detinguts a l'atzar donat que d'aquests membres eren quatre membres de diferents organitzacions i en cadascuna un cadascun d'ells era un dels membres més participatius. Estam tornant a una casa de bruixes com les que es va donar el cent del nazisme, que ni de, ni de prop vull vull apropar, vull dir que, que aquests fets que estiguem tornat al feixisme. El feixisme sí, però el nazisme no. Per tant, no vull dir això, que estem parlant de nessisme, però estem començant a entrar-hi una altra vegada i això no, no, es, per, no, es, pot, no es pot permetre. Estem arribant un moment en què el, el poder hi havia un moment fins que el, el poder era qui tenia, ens tenia fàstic i noaltres els hi tenníem por. Està canviant-se cosa. Ara nosaltres els hi tenim fàstic i ells tenen, i ells ens tenen por. I com ho demostren? amb tota aquesta violència injustificada per part de la policia. I res, dedicar tots els presos que hi ha i que hi haurà i que hi ha hagut fins ara, arreu dels països catalans i de tots els territoris per part, eh, cap als treballadors, i els joves proletaris i estudiants, i aquí està veient pas la caça de bruixes, que és el que estem rebent ara. I avui també, amb bombardejats escorts I avui també, en nom de la llibertat I avui tot és Vuestra mierda la porra y te la cabeza Porque la policía siempre miente, siempre fria, siempre, siempre está rodeando a la gente, siempre, siempre, siempre, siempre. Siempre está. Més, bea, més val que no ens quedem a casa nostra, ja que la policia sí ons està cercant està acercant membre membre cadascun de nosaltres. Eh, uh, com com ve sul per tots fa fa cosa de, de, de anys limit. Al 30 el 30 de desembre, la diada de Mallorca ser real, ser real diada de Mallorca i va haver conflicte en la policia donat que un Mm, ultra Ultra abulo espanyol va començar a provocar el moviment assegut a la seva cadira de bar. momenten els que se varen produir càrregues policials i com superadament teorieu de cebre, eh, han estat estar culpats, culpats quatre infantistes mallorquins pels fets que casualment eren, eren part de l'organització dels que, que, que havien de, de, de tenir com a prioritat de que tot anigués bé, no hi hagués conflictes i aquesta mateixa gent ha estat aquí eh, suposadament, segons la policia ha creat tots els conflictes i ha agredit policies i dones policials que provoquen més odi per part de la gent i més més consciència de les mentides que ens estan donant. Uh, ara donaré pas un vídeo de suport que se li ha donat un suport que se'ls dona en els llibres d'estits de els Major Twins que estan imputats, en Robert, en Sílvia, en David i en Guillem els quals des d'aquí també els vull donar tots els meus regols a los quatre encausats, per fet de cediar a 2010 i des de les aules, animam a sumar forces contra la repressió que estan sofrint l'esquerra independentista. Don tot el meu suport als companys, perquè considero que és una injustícia i molta sort. L'Estat espanyol secularment i ens actualitat continua afavorint polítiques de determinis de la nostra personalitat lingüística i cultural. I a més a més, eh, se dona el cas que jo algun d'aquests encausats el conec personalment, eh, fins i tot l'he tingut d'alumne, i sé la seva capacitat de ser una persona responsable, reflexiva, que inverteix temps i esforços per tenir una bona formació, ser cardiologant, i per tant, davant totes aquestes constatacions, repetesc, resultat d'una consciència directa, m'assembla absolutament previsible, irradonable i lògic que l'unit desenllaç possible d'aquest judici sigui la solució, perquè estic ben segur que és allò que la lògica i la normalitat democràtica en bona mesura requereix. Bueno, en primer lloc, volia donar una abraçada molt forta als companys, en Guillem, en David, en Sílvia i en Robert, i dir que bueno, que estima mort amb ells i que se'n sortiran, que se'n sortiran perquè tenen la raó, perquè no és just el que ha passat, i sobretot perquè la gent que vol aplicar aquestes polítiques el que, el que vol fer és aplicar polítiques de la por. I tothom sabem que aquestes quatre persones, aquests quatre companys, no tenen por. Nosaltres uh, serem al seu costat uh, cap a la fi, cap a arribar, una solució justa en aquesta situació absolutament repressiva que estem patint per tot l'Estat i, sobretot, als països catalans. Molta força, companys, i fins a la victòria sempre. Maulets, el jovent independentista i revolucionari, donem tot el nostre suport als companys David, Sílvia, Guillem i Robert i cridam a plantar cara a la repressió i a continuar la lluita per la independència i el socialisme dels països catalans. La veritat és que de, no de, només de des de l'any 2010 sinó també recentment veiem eh, que se produeixen actes molt semblants en aquest, en què la policia actua molt durament i sempre s'acompleixen com a tres requisits, el primer dels quals és que les ser víctimes són joves i joves eh, sempre lligats a una ideologia política molt concreta, eh, que no sé com bregui s'està, diguem i en tercer lloc una resposta policial molt dura, eh? que jo crec que no se no, no, no s'adiu en, en aquesta cosa. I aleshores jo el que me deman, o conclusió que tots haurien d'arribar, és que o estat té por d'alguna cosa o no s'explica gens bé aquesta, aquesta actitud, eh? que de cada vegada va augment per part de la policia. Per tant, jo allò que demanaria per tal de llevar crispació a tots aquests fets, que aquests joves fossin els sols. Diuen que la gent que lluita tota la vida és la gent realment imprescindible. Nosaltres ho sabem, però ells també ho saben. Robert, David, Guillem i Sílvia, ànims companys. Tot el nostre suport en aquestes quatre persones que com poca gent en aquesta comunitat autònoma demostren que tenen les coses clares i això molt sovint surt eh, especialment que en aquest cas de tensions totalment injustes, que volen exemplificar, volen servir d'exemple perquè la societat s'acoquini i deixi de manifestar uns ideals clars i unes idees clares des de la vessant pacífica i organitzada, que és el que feien aquestes quatre persones. Per tant, tot el nostre suport és solidaritat i es rebuig davant d'aquestes mostres de prepotència i d'utilització o mala utilització de podres que haurien de servir per defensar la ciutadania i no per, per estar-ne en contra i represaliar-la i, de qualque manera, intentar minimitzar eh, els efectes d'unes persones i d'uns ideals contraris eh, a la majoria que es vol imposar en aquest estat. Bé, volem assagir l'absolució d'aquests quatre companys, en David, en Guillem, na Sílvia i en Robert, perquè, en definitiva, són encausats per una qüestió de consciència i volem que la llibertat de tothom, tant la llibertat d'expressió com la llibertat de consciència, sigui un dret garantit en una societat democràtica i no és aquesta caricatura de democràcia de cat o que en tenim. Bé, des d'endavant, demanar s'absolució per a aquestes quatre persones, aquestes quatre amigues, companyes, persones compromeses amb uns països catalans lliures, socialment justos, uns països catalans antipatriarcals i de que són persones compromeses que estan involucrades en aquesta feta totalment, eh, totalment injust, però això vol dir que ho estan fent bé, per tant, endavant i a seguir lluitant. I de bé, jo vull expressar tot el meu suport en aquestes persones joves, sobretot, que se mouen, se mobilitzen, prenen un compromís, actuen, i ho fan també d'aquestes de més estricta legalitat diria jo, que és, és, és, és la força que dona però a protestar en el carrer. Llavors, és una protesta en el carrer que se fa una vegada a l'any que se fa a favor de la independència dels països catalans eh, té tot el meu suport i, i tot el meu compromís també. Eh, llavors finalment també voldria dir una frase d'en Voltaire que diu és perillós tenir raó quan el govern s'equivoca eh? que és una comencem a pot equivocar, en nosaltres anem protestant i es van reprimint. Per tant, nosaltres hem de ser valents per poder continuar eh, manifestant-nos amb allò que és just i legítim, oh, que es demanassi independència dels països catalans. Bé, des de València també volem denunciar la campanya de repressió contra l'independentisme i volem enviar-vos una forta abraçada solidària al David, a Guillem, a la Sílvia i al Robert i donar-nos molts ànims per seguir avançant. Saben quan som, saben qui som, saben el que volem, saben la capacitat que tenim i saben com entrebancar-nos. El que no saben és que cada cop que encauen cauen 4, se n'aixequen 8. Tot i que ho de saber, perquè sempre ha estat així. I que a més a més, d'aquests 8 que s'aixequen 4 més encara, estan pendents per la pròxima traveta que ho facin. I això sempre ha estat així i haurien de saber, i en tot cas, eh, això, la repressió, no fa res eh, re més que reformar, que reformar-nos en la convicció de que Espanya és un estat incapaç de satisfer les necessitats del poble treballant català i, parlant de la gent de Mallorca. El meu suport i la meva solidaritat als quatre independentistes encausats a Mallorca. Vull demanar solució als independentistes mallorquins, per el compromís que tenen la independència de la Terra i el socialisme, donen no les gràcies, perquè segurament tenien al carrer que tenen més copaquells, a aquells i estan allà, és moltes gràcies. Sí que és l última. I com tots, bé sabem eh, la repressió policial, la repressió estatal quan ens donant està donant a sempre s'irà i ha estat recolzada i és resgolzada pels mitjans de comunicació. I bé us deixo amb aquesta cançó d'adversaris ja es trio, amb una versió dere aquesta màxí que ja en xrrava de Menjo, Menjo és que tenim tot, eh? tots a casa nostra, ja que és una de novició. Vaya tres músics, tio. Miljós persones, tio, miljós persones que músics, tio. encara que impossible, macho. Increïble. Merci per tot, wapus. Millor any de la vida. la cinta groca lloc, d'una creu guamada. adequat d'adequat, només venen propaganda, com boixo seguint les regles si la tele ho demana creien que blava i la sangra és vermella així. Et vas menjar una puta bala sella una bala l'entracella, és una bala l'entracella. Els morts vivents il·luminats per les estrellas, es van quedar de peus quiets, mirant els moços freds, davant la tele hipnotitzats perdent el temps. Telèfon mòbil, sona de molt, empreses et volen de pedra abans que aixequis el vol. Disparen clips en omnicolor, carregant les armes i obren foc en el prime time. Submolent, cada cas és un amunt d'ells. foc, es perden el capaç, us sufridem a pela. la telestrade fastigosa aquesta tendència que té els, que els mitjans de comunicació d'amagant les mentides que té l'Estat i que intenta fer veure i he trobat per internet un l'escrit de Miquel Ramos el, el teclista i vocalista la festa, no, corista d'Uri Impàs i diu idiotes, xoc i democràcia un estat de xoc és també quan podem perdem la nostra narrativa, la nostra història, quan ens desorientem. Així que en un període de crisi com l'actual, és un bon moment per pensar en la història, en la continuïtat i en les arrels. És un bon moment per situar-nos en la llarga història de la lluita humana. Naomi Kane, la doctrina de xoc. que dels atinadors no deixa de ser significatiu de paper dels mitjans de comunicació amb tot aquest xic mediàtric al de la crisi. Notícies econòmiques que ara ben segur no entén la majoria dels esportadors, primes de risc, números de borsa i altres tecnicismes que mai s'expliquen, acompanyades dels habituals estira i arronsa dels partits. Pocs partit, poc segons es dedicats a una lliure tan important com estan condut nets dels miners i transportistes, que per contra fou portada al Wall Street Journal i amb un enfocament que ens limita a el comptabilitzar els ferits i detinguts a demostrar imatges d'enfrontament i, de seguida, les curiositats esportives, que ocupen gairebé el doble de temps que en les lluites mineres. Una vegada més, cal trencar el mite de l'objectivitat periodística. La, ma la major sorgectivitat que ens pot demostrar l'englès en la secció de les notícies i el temps per que priorita cadascuna. En el liberalisme necessita l'ajut dels que conten la història per poder construir el seu relat i pels fets i representar-lo com un camí inqüestionable. I la crisi esdevé un xoc perfecte per inaugurar els, les seves mesures. Així ho explicà magistralment, ho, ho explicà magistralment Naomi Klein al llibre i el documental en homònim La Doctrina del Xoc, una obra imprescindible per comprendre la història recent i com funciona i com sobreviu el sistema vigent. És molt greu, el xoc, eh, el xoc econòmic, incertesa de davant del futur, no, eh, la poja no és una mica abstracta, com anteriorment eren el comunisme o el terrorisme internacional, i com podrien ser en un futur una plaga zombi o una invasió lorígena, sinó que poden arribar al final de mes Sinó a, sinó a no poder arribar a final de mes. Permet, si la narrativa del mitjà que acompanya, escombrarà el pati de la dissidència. Així ho han anunciat tant eh, tots els observatòries del sistema penal i els drets humans de, i la Universitat de Barcelona com nombroses institucions en el contundent informe dirigit del Comitè Europeu per la Prevenció de la Tortura. El passat dimecres el, dimecre, el Barcelona el tragué, es tragué com el títol, sota el títol de Criminalització és la dissidència, expansió del sistema penal i situacions d'abús policials com a respostes davant la crisi econòmica a Catalunya. Un treball imprescindible per fer-se una idea de la deriva repressiva i autoritària que està perdent el govern de Ciu a Catalunya i el PP a tot l'Estat. Malgrat, malgrat presentar fets gravíssims, que posen en dubte l'alternat democràtic que, els respons, que responsabilitza els polítics, pocs mitjans li presten atenció. És molt greu que avui un dia dos joves remenen empresonats per manifestar-se en contra de les retallades, el Rubén i l'Andreu, i altres quatre ja han així d'en càrrecs després de passar-ne unes setmanes a la presó. Aquestes silenciades notícies demostren com la democràcia està sent atacada d'arrell. Ferido de mort i pels mateixos que ofereixen la l'adnistia fiscal els delinqüents d'alta gamma, que rescaten els bancs, amb els diners públics mentre retallen serveis, que els esgrimeixen la pau social com allò més necessari per preservar en aquells moments que, com allò més necessari uh, preservar en aquells moments inclús quan es tracta de manifestacions pacífiques i de resistència passiva, contestades amb el poder de les multes, detencions i maltractaments. Sí, la democràcia està en joc. No ens refereix la, al simbòlic gest de depositar una papereta en una urna cada quatre anys, sinó als moviments interns, d'arrel de la societat civil, que la fan avançar. La democràcia s'ha convertit en un, títem, en un tòtem abstracte, un fetitge deformat i retorçut que ha perdut la seva essència del món real i que avui en dia no implica una defensa radical d'allò que vol realment la va fer néixer. El terme democràcia ha, ha estat segrestat. La democràcia ha sigut despullada i violada, humiliada i escorxada, i el pitjor de tot és que quan està passant des de fa dècades davant les nostres nassos. Cal, però, reconèixer la gran tasca dels arquitectes del neoliberalisme, que han sabut combinar les bellees les bellelles paraules amb els actes ignominiosos en, dir, en direcció contrària i així tot s'han eixit en la seva. Així ho han fer durant la Guerra Freda, instaurant demòcrates, antecòmates com Pinochet, o Videla que segueixen les directrius econòmiques com Fri de Friedman. I Això no ho han fet els darrers anys a Iraq iganistan i això ho han fet els darrers anys a Iraq, Afganistan i Líbia. i qui sap? i qui vindrà en breu. Tot això, no, tot això no seria possible sense la inestimable col·laboració dels idiotes. Idiota etimològicament és aquella persona que no es preocupa més que per si mateixa, que passa olímpicament de la vida política, d'allò que impregna cada aspecte de la seva societat, és a dir, de la política. Si un idiota és el típic que afirma, i de i damunt, ben orgullós, que passa de la política, que accepten la concepció de la democràcia reduïda a l'exercici de flexionar el braç davant una urna cada 4 anys fomentada pels qui se senten d'un modo messiànic, capacitats i autoritzats per, diri per dirigir a un estat sense autocràcia, sense ratificacions, pel bé de tots i totes nosaltres. És part del foment la criminalització dels sindicats i els moviments socials dels estudiants de qualsevol protesta per a les polítiques de govern. No hi ha motius per protestar, som uns pesats i uns antidemòcrates per apurar-nos a allò que la majoria ha triat a les urnes. Per això és urgent recuperar l'essència d'aquestes paraules i no hi ha altra manera que posar-les en pràctica en la seva dimensió real. Cal recuperar la política i la democràcia i la democràcia i no, no hi ha una altra manera de participar-hi, exercir-la. O correm el risc d'acabar vivint sobre la ideocràcia, un futur imaginari que va avançar en Claudum o el director Mike Juts el film Amònim, o amb la cacau no, no, no és possible restar-ne el marge. O ets part del problema o ets part de la solució. Aquestes foren paraules del teclista de del teclista de Brimpa, que no és només música, és polític o tot és polític ara mateix. Uh, ens estan obligant a això. I com bé diu ell, es, la televisió s'està encarregant de ser el, de el portavo del govern i de ser el Maro, que diu que tampoc ha estat tan greu el que ha fet el seu fill i prova d'això de, de que els mitjans intenten fer més petita la ignominiosa que ha fet el govern, eh, la Marató, per exemple, de otometres, any rere any, eh combat contra una combat amb una causa justa, sobre, contra eh, els que no tenen dobbers, o els que tenen fimosi tricancenal, o coses per s'estil. Aquest any va tocar per a gent que no estava, havia estat desanonada i gent que no tenia recursos socials debuts a la crisi. I Aquesta va ser la resposta per part del, de l'esquerra barcelonina en forma de vídeo videoparòdia sèrie del que va ser el, el vídeo original per part de TV3. A Catalunya. Una de cada cinc persones estem en risc de quedar fora de joc. Sense casa, sense feina, sense menjar... Si ets amb mi, aquí, no perdis l'esperança, et faré el costat, i mai no et sentiràs fora La Marató per la Pobresa proposa fer front a aquesta xacra amb caritat. Però no falten cadires sobre cinisme. La pobresa té responsables. Si recaptéssim els diners de l'evasió fiscal dels més rics, obtindríem 9.000 vegades els ingressos recaptats en una marató de TV3. Així que sobren capitalistes i s'obre la violència que els empara. No falten cadires. La pobresa és intrínseca al capitalisme i a la seva acumulació. La caritat potser neteja les consciències d'alguns, però no ajuda, humilia. Aquesta falsa solidaritat tan sols perpetua les desigualtats. El 27 de maig nosaltres no jugarem al seu joc. Caritat o solidaritat, consciència i lluita. Tu tries. I a la mostra de... De, no només és el fet de que ens enganen dient que no tot està tan malament sinó que també ens s'aprofiten dels, dels moments més íntims de tot no dels famosos com, com realment pensa tothom sinó de tot uh, Per exemple, les vencions de Bunyola van esdevenir amb un judici amb el, el qual eh, van estar esperant des de l'entrada de judicis fins a, al judici, al, als jutjats fins a la seva sortida van estar esperant unes 200 persones a la seva sortida a eh, la seva sortida va ser quan 1 a un en compte van anar sortint i el primer que feren com és més evident van anar a abraçar les seves famílies i a xerrar amb elles amb més privacitat però quina privacitat se les pot esperar quan uh, abracar el ton pare la ta mare, la teva lota, el lot, germà, qui sigui, relativa de del teu segle íntim, i tens set càmeres gravant-te mentre ta mare te demana si t'han si fet molt de mal, si, si estàs bé, si tens ferides, es... És un fet que, evidentment, com a periodistes, la seva feina és escriure o enregistrar que diguin, però dic jo que un cop de privacitat poden tenir abans de les càmeres està la família. I és una puta maledicció el que tinc jo amb els problemes tècnics. Diria que bé, avui és un programa de total desfogament amb el que està succeint. Darrerment. Però també volia xerrar que avui eh, he escoltat i he llegit de les de, que diferents ONG s'han unit amb un projecte comú anomenat Somos. En la qual per canviar el món, per cap girar el món, que és, que perquè està aquest girat segons ells, per cap girar-lo, hem de et girar altres. I com podem demostrar el nostre capgirament?posen pues, de que cada ciutadà que estigui d'acord amb les seves merdes eh, giri una de les seves pestis per anar a pes carrer. És evident que això és àudio, per tant, no podria fer un escrit en el qual surt un punt, un altre punt i un altre punt. Però què putes volen dir amb això? És dir um, Canviem el món. Buah, som super bones persones. Um, ja no demanen pasta per, per dos, sinó que ara uh, proposen de fer subnormalades com es girar-nos una prenda de roba. Vaja subnormalada, després de que aquestes ONGs... Uh, per, lo, per exemple, uh, Inter, eh, no, UNICEF, perdó, aquesta tan bona i que tots estimam, sobretot els culers, que l'estimam tantíssim, aquesta ONG, uh, que també podria ser anomenada empresa, és una de ses, uh, un dels cinc dels seus majors accionaris són uh, majors accionaris també en uh, les majors empreses de fabricació d'armes. dir. Són bona gent o és una forma d'inversió? És més que evident, és una puta forma d'inversió. És dir, maten gent, nosaltres enviem gent perquè curi aquesta gent, queda com uns bons i a més han guanyat una pasta que te cagues amb ses armes que s'han venut per fer aquella guerra. Guanyen per les dues bandes. És dir, de puta mare penya, quedam com els putes amos. Uh, tot això també de que jo s'atelen ja membres d'aquesta ràdio que estem en tots estem en contra d'aquests mitjans de comunicació però jo crec que també s'ha de s'ha de, de conixerse un amic. Uh... <coughs> Avui a la sexta xerrraven de bons que són aquest de somos que, que quina imaginació que tenen, que bons que són són la polla, uh, els estimam, són els nostres déus. però ahir per exemple uh es va descobrir un, un frau impressionant amb no una ni dues ni tres ni quatre ni amb un fons preparat per per ONG's, es dir. Conglobava el 90% de les ONG's, es dir. I no ha estat una, un frau com és per polítics ni per empreses, sinó per tots, es dir, està fet per polítics per empreses eh, patrocinadores d'ONGs i per les mateixes ONGs. Això va passar ahir. Bé, es va descobrir ahir. Quina casualitat que sigui avui quan de cop i volta surti una nova empresa d'ONGs de, que demostren ser tan bones, i tan solidàries i tan bones rotlleres. Uh... De l'Ode uh, crec que um, va ser un diari per Internet, evidentment i ho vaig llegir, tot i que ho vaig cercar per tots els altres mitjans de comunicació no ho vaig trobar en lloc. I no vull dir que aquest diari sigui de poca fiabilitat perquè ho és, uh, no, no, no utiliés a forme rodedes. Perquè sí que' ho és. però um, tinc altres rons per creure realment de la seva fiabilitat. I res volia dir això que, que va amb, aquesta... amb això que no tére veure repressió que estan sofrint però sí la malversació de fons que ens estan fent arribar en, aquesta... en, aquesta... en aquest moment que la gent s'està començant a tocar els collons, li està començantpass corons, i, per tant estan lluitant i per tant és tanret aquesta repressió. I no sé és, és, aquest, lo de les temes ONGs, a part d'aquestes inversions, per exemple, eh, l'emmalversament de fons eh, és una de les coses, però també per exemple, aquestes tan solidàries i tan boniques eh, ONGs de comerç just que bons que són aquests de comerç just. Eh? Els pobres treballant per Nestlé per fers cafè de Nestlé per exemple ja que el cafè per la vis és un dels productes més xtxis que tenen com comerç just. El cafè que produeix Nestlé no pot dir amb dades perquè sincerament no, no les ho pogut manejar molt bé. però bé um, un cas hipotètic, el, el pagès que, que conreu el cafè i tot això rep 20 cèntims per una bossa de cafè de 3 euros, més o manco. Evident, és, vull, vull dir que són dades a l'azard, però vull dir que són més o manco per fer una metàfora. No, una metàfora no, però bé. Uh, Cobre 20 cèntims per una bossa de cafè de 3 euros. En canvi, aquests de, de les, dels comerç just uh, cobren 3 euros per un pot de cafè, però... Um, tots els que treballen per, per aquestes ONGs, no vull referir en els pagesos ni a tot això, però per exemple els que són representants i tot això estan cobrant una pasta impressionant en la que per exemple, el meu poble de l'Aó, dos membres de dues de dos diferents ONGs de comerç just tenen un xalet impressionant amb una piscina que te cagues amb, amb una. Um, seguretat de l'arma, que quan era petit vaig poder comprovar que funcionava molt bé, Aquesta alarma s'a pitcina. I no, què estem fent? que és pobre deixi de de Dei de fer feina per un ric anomenant-lesler perquè comevennci fer uh, per un altre ric que també és anomenat empresa de comerç just. no, no ho troc just. Es dir és el mateix que amb um, diferent collà, o um, amb el mateix collà utilitzat en dos cans en el mateix tamany de coll, i no, això no, no està bé. I, i res, pues despediré el meu programa que que encara no sé què ens diu, sincerament. No, ja ho pensaré qualche dia, bé, ho he pensant, però no, no m'ha sortit fins ara. I res, -me a convidar-me l'altre fins de la setmana que ve. Adeu, salut i revolució. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah Hot wax on the floor, catch a contact, get them light. Yeah, we've been around for a minute. Been around the block, still pack shows in it. Yeah. And now you wanna get with it See we come this far No blags, no gimmick No A&R, sniffing back Trying to get the pickage start as my name's too rough For those bitches Foreign beggars, yeah, you know We well and done, did it From London to the bay Vegas We pay for the ticket Yeah, we got a whole lot of hype a Whole lot of stripes And a whole lot of fire a Whole lot of guys Trying to blow from the rise But no one ain't bringing up a cold to the side So, you better act like you get it Step to the stage And you're about to get wet you' never lost That will never lost Like your credit If it's beef to trust A bigger fan won't did it Blaw yeah we run that smack over the track for the come back hit it like blaw uh, yeah we run that hot wax on the floor catch a contact game right blaw yeah we run that smack over the track for the come back in it like blaw uh, yeah we that hot wax on the floor catch a contact game right blaw yeah yeah yeah yeah, yeah. I'm spending time in the game, huh. paying those dudes yeah. Making those moves, to the same old dude Set my brain holes a few more, straight cold tunes And you're more likely to get your lane close through huh. Done a few more sets, the stage show's new And now it's more jam-packed than Rush Hour you Bringing me more buff sluts to fuck on the daily yeah. And a lot more I wouldn't touch if you paid huh. me Man, I don't ramp, yeah. and I blow amps huh. The fam that I roll with will smash your whole camp Cause the beats you make sound crap and don't bang huh. While the tracks we program are so nigh We're on top of the food chain Coming with the skills that I have any week running for the hills but there's no place to hide we at large and happy yeah. coming to a store near you yeah you get me Low. yeah we run that drop over the track when they come La vaga de fam de l'activista Saraui Aminato Haidar compleix avui 26 dies. Les mostres de suport a la seva causa s'han repetit a diferents punts de l'estat i també a les illes. Els estudiants seran residents a Mallorca. S'han concentrat a l'aeroport de Son Sant Joan entre les 6 de l'hora baixa d'ahir i les 6 d'aquest de matí. A més de la solidaritat amb Aminato, han manifestat la necessitat de reobrir el debat sobre el dret a l'autodeterminació del Sàhara Occidental, amb veit pel Marroc després de la precipitada descolonització espanyola. Tot i el delicat estat de salut d'Aminato, els joves mobilitzats afirmen que és una dona amb una força extraordinària i que segur que se'n sortirà. Amineto ha vivido muchísimos dramas, con 21 años ya estuvo secuestrada, 4 años, eh, sin saber nadie de ella eh, y, eh, y siempre ha salido victoriosa, o sea que hoy se ha creado ella misma una figura y para nosotros es un, es una ídolo y yo creo que va a salir eh, victoriosa. Tant de bo, però l'energia d'Aminato Haidara es va esgotant i ha obert un debat legal i ètic sobre la conveniència d'alimentar algú contra la seva voluntat. El seu cas crearà segurament un precedent a la justícia espanyola. La llibertat individual i el deure de l'Estat a vetllar per la salut dels ciutadans han entrat en contradicció. L'alimentació forçosa d'algú major d'edat i equilibrat psicològicament no està regulada per call d'ell. Tot i això, i aquí rau el conflicte, l'Estat té el deure de vetllar per la salut dels ciutadans i garantir-ne l'ingrés en un hospital. El poder judicial està dividit ja que no hi ha jurisprudència, és a dir, casos precedents. En qualsevol cas, si Aminato perd el coneixement, els equips sanitaris tenen el dore d'assistir-la. El cas de la vaga de fam de la Tarra Iñaki de Juan Achaos, ara fa tres anys, era instàncies legals diferents. Les autoritats penitenciàries tenen l'obligació d'intervenir en casos de rebel·lia dels presós. Aconseguir un ordre judicial d'alimentació forçosa va ser llavors molt més fàcil.